Визнала Руфина, визнала те, що замість курорту, курорт зачекає, покликли їй у це село, яке воліла б забути. Вона перевела мову на інше, спитала, чи є хтось у Соломії. Гриливо сказала, ну не обижайся, чоловіка не вернеш, та й… Раїса вчасно прикусила губу, бо колись бачила як Соломія з Петром у лісі усамітнювалися. «Та й ти ще ого, ти не ого, а ого-го, ого, ого, ого нички, таку троянду в самій Москві купили б за великі гроші. Ну, подруга, чого очки небесні ховаєш?» «Я вдова», – сказала Соломія, – сказала і відчула нещирість власних слів. Стало їй зимно, як тоді, серед літа сорок четвертого, п'ять літ тому, вона з лісу до села верталася. Якби не боялася, що образиться, то сказала б я, яка ти вдова. Раїса крутнулася, виглянула в вікно, «Ой, солом'яна соломко, жаль мені тебе нерозумної, ще згадаєш колись мої слова. Колись, як у нас кажуть, колись, ха -ха -ха, колись, в химки кури завелися, тричі, ха!» Мала б соломія образитися, завдруге почутий натяк на солом'яну вдову. Не образилася. Провела Раїску доврід, вже там спитала. «Це не думають завести дитину. Четвертий же рік живуть, – подумала. Я ще не нагулялася. Життя не насмакувала, сказала Раїса. Хоча шанс був у подругу. Ненарошний. Раз якось не вбереглася, та й мій провокацію підпустив, то мусила аборти робити». Сама розумієш підпільно. Ну, слава Богу, не в бабки чи фельдшерки, а наш госпітальний лікар доброго спеціаліста порекомендував. Такечки то красиві із зараза, і, видно, подобається у бабській нутрощі заглядати. Ну, та дарма. Я би з таким не лігла. А дитина? Стигнемо ще. Хоч мій лежик марить сином. Та й мамуня його Аделюня, ото як заїду, знов почне вудочки сіточки закитати. Внучечку їй подавай позаріз, видрі засушені. Ну, папа, -па, Соломочко, може, забіжу перед від'їздом, або й ти приходь до озера майнемо. Світо, як ви кажете, на носу. Спаса, чи що? Спаса, потвердила Соломія. «Зілля до церкви підеш святити? Я ж жена совєтського офіцера. Ну, й що? А те, цьомчик і па». Раїса таки цмокнула Соломії в щоку, пішла злегка похитуючись і підстрибуючи, а потім руки розставила, ніби покладці йшла певно в собі весела, як побачила тітку Репину, що по другий бік вулиці від хати зорила, злегка вклонилася, а потім ручкою з нафарбованими рожевими кіхтиками, повітряний поцілунок послала. Репина сплюнула, осудливо хитнула головою, а Соломія дивилася вслід, дивилася... Вдивлялася, проваджала тягучим поглядом, аж поки Раїса до своєї хати не зайшла. І відчула, як у ній щось починає наростати, аж у грудях стає жаско і тісно, і ніжно-ніжно робиться, ніжно і пекуче. То було бажання, бажання мати дитину. Ліпше донечку, але мона й сина, стати матір'ю, то лити маленьке диво до грудей, почути перше лепетання, а до того плач і пхинькання, навіть те, як пахнуть обкаляні пелюшки, неїною дитиною. Господи, пошли мені таке не перший раз за останній рік, попросила Соломія. Вона й раніше з особливим почуттям ніжності, зворушення, легкої заздрости, захоплення, дивилася на дітей своїх колишніх подруг. Ні, вони і тепер-ка подругами, і вона до них заходила, і Люба, це Вірка, або Настя, Літка, заглядали. Та в них були сім'ї, сімейні клопоти і діти. І те віддаляло, робило стосунки зовсім не такими, як колись. Діти ж їх подруг любили тітку Соломію, бо його стинця, хоч і малого, грудочку цукру, там пару вишень, це яблуко, а той вареничка приносила або зроблену самою з траве й гілочки смішного звірка, і вміла заговорити якось по особливому, наче б теж по-дитячому, не сусюкаючи, а по-справжньому, переймаючись дитячими клопотами і хвилюванням. Часом і захищала на сварних матерями а то й татами. І ті теж не сердилися на Соломію. «Ти, Соломію, хоч як хоч, а біла відьма, сказала якось Любка. Біла, глиною вибілена. Соломія всміхнулася. Хоч про те, що існують, крім злих, чорних, з недобрим оком відьом, ще й інші вона чула від бабуні. Відьми які вміють добро робити. — Настя Луцика теж, відьма? — спитала бабусю. — Ну, не зовсім, — почула у відповідь. — Не зовсім? — Бо Настя таки дещо інше уміє. І в божеське зазріння свої перста не вельми миті простягає. А біла відьма, як чиста пташка. Тико. Така є що крильця вже опалені має. Того в неї і чародійство особливе. Такими були бабонені слова, що Соломія згадала. Любіш сказала, а на якому вогні спалюють білих відім? На сердечнім, засміялася Люба. Мій сердечний вогонь погас, а не твій? З-під землі сирої Йому вже не вирватися. Я ж не про той вогонь, А я про той. Любані слова Розбурхали душу. Ту душу, Котра лукавила, Таки лукавила. Бо попри її волю Одлітало колишнє, Розставало в тумані як. Як щойно Побачене дерево, всіяне плодами чи багрянцем, що ставав сірим, як ранішнє сонце, що сидиться, просітися крізь той туман, як далекий гук, як пташка з опаленим крилом, що черхнула плече, аби зникнути в тумані. Вона сама була тою пташкою з опаленим крилом, вже опаленим, білою відьмою. Чиє ж плече торкнула, черкнула, обвіяла. Найбільше ж раділи нейному приходу, найбільше любили тіточку Соломочку, вірчені діти Тетянка і Юрасик. Плескали в долоні, ледь побачать, Тулилися до ніг і лізли на руки. І вимагали розказати казку То про вовчика-братика І зайчика-побігайчика, То про козу-дерезу, За три копе куплену, В бока облуплену, То про курочку-рябу. Це і Васика та Лесика. А якось розказала їм, біблійну притчу про Йону, який у черві кита опинився. І малі сприйняли цю оповідь теж за казку, трохи страшну, але ж цікаву і захоплюючу. Вірка вийшла замуж на рік раніше за Соломію. Доньку народила якраз перед Соломійчиним весіллям, а сина понесла вже Після приходу Других Совєтів, після того, як Юрчика Неїного з виду геть Хлопчиська до війська Червоного забрали. Повоював у Прибалтиці, в Литві, це як там, всього штири з половиною місяці. Вірка тоді плакала спершу так, що здавалося, земля від сліз тріскається, а потім зацепеніла. Заморозила сльози і все твердила, що благає Бога про одне, щоб доносити дитятко, щоб син родився, бо хоче його Юрієм назвати. І хоч батюшка по-своєму хотів наректи Тарасієм, бо за святками то ім'я найближче було, Вірка, як родила, на своєму настояла тико, Юрієм і все. Соломія називала їх «Тетянка», «Квіточка-духмянка», «Квіточка-коханка», при інакшвала Вірка, «І Юрчик, Солоденький Мурчик, щоб обом вельми подобалося». Правда, вредний братик часом дражнив сестричку,